Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi ahum bi ihsan ila yomidin Anderim Allahun azogel për të gjithat të mira që na ika dhen Elusim Allahun që na begatan më të mira të tin këtë bot Dhe të mira të tin botën të jetër Pa që dhe bekime të Allahu qofshimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familjen shokët Dhe të gjithat ta që ndjekin këtë rukë dirin ditë në fundë të kësaj bota dhe zotën nderuar dhe sot po takohemi me Lehen Allahu Te Azhual, me takime të rradhës. Dhe si zakonisht i mësuar që ti kemi dy ligjerata, do të thotë njëra në sire dhe tjetra që timi filluar vonë e që ka të bëjë me emrat e Allahut Te Azhual. Mirëpo të qepas Mirë parashikse si sot është një emër që zakonisht shkon bashk me tjetërin, kam vendosi që të dy ligjëratat të jenë sot në temën e emrëve të Allah Gjalli Gjalli Hu, që të përmbledhim atë që është rëndësishme të thuat për këtë qështje. Andë nuk dënë shumë mund që njeri u të dinë se, do të dhëtë, ju që keni qenë në përcilje dë vazhdushme të ligjëratave, të dhëtë se për qëfar emri bëhet fjallë. Nga se kemi thënë në film kur kemi foli për amnin Allah dhe gjithashtu për amnin Ar-Rab sa Ibn Qajmi Rahimullah ka thënë amrat bazë të Allahu Jelle wa'ala në bitësila në dërtohën të gjithë amrat atë të tjerë janë amni Allah, Ar-Rab al dhe amni Ar-Rahman mirë po këti i bashkan gjithë dhe amni Ar-Rahim nga se vërdi mishkan zë bashkan më taë Andaj sëtë me lejënë Allahu Gjallahu Ala, jemi në takim me amrin e Allahut Arrahman dhe Arrahim. Amni Allahut Arrahman është amr me tësirën Allahu Gjallahu ka filuar njëftimin e ti me kryes të ti. Këse amni Allah, konsideruar të bazë. Dhe pas ti amni, filën shtilimi se kush është Allahu Gjallahu Ala. Dhe shtilimi i parë që ka filuar të bëhet, është përmes Emrit Ar-Rahman. Andaj Bismillahir Ar Rahmanir Rahim. Detyra e Islam kur flasim për emrin e Allahut Ar-Rahman pëlimisht i çastan të folurit për kuptimin e këtij emri. E pastaj lidhni me te Rahim e pastaj me pika të tjera që do të lasim me lean Allahu ta zojë. Kjoj amër është përmendur afër 53 herë në Kur'an, dhe përmendja ti është ose e vetëmuar, ose në qofë se i është bashkan gjitu ndë një amër, atër kjo është Errahim vetëm. Për të dhem nga amër e tjerë të Allahot Atujel, amër e tjerë kombinohen me zvete, nërse amër e Allahot Errahman nuk kombinohet me asë një amër tjetër për e se amër në Errahim, dhe këtë në gjeshë vendën Kur'an, pjesë të mbjetër është vetëm Errahman Dhe përmendi aty në fillim të çdo sureje e ka një simbolik interesant që është mirë të fillojmë me ta, të të shëlluar të këtij amri. Nga se ne çdo surej fillojmë Bismillahir Rahmanir Rahim. Fillimi i surave madje edhe i vetë veprave të ndryshme që ne i bëjmë niyetin e një përditshëm me Bismillah e ka një dëmëthënje të posaqme që djetarët kanë thënë se kjo dëmëthënje ka kuptim edhe të urdrit edhe të lejmërimit që kanë në kuptan të urdrit edhe të lejmërimit kur Allahu na urnan që temi bismillah atërë kjo është një urdhën që duhet të fillojmë punet me emrin Allahu të bismillah që gjdo pun të fillojt me emrin e ti Dërëse përket lejmërimit, kanë thënë djetarët, se kur njeri u fillen me Bismillah, lejmëran edhe vetës e ti, por i lejmëran edhe të tjerve, një gjë që duhet të jetë ngulitën e zemra tona. Cëla është ajo? Se edhe atë ushqim që po e hanë, apo edhe në atë shtepi që po futësh, edhe atë të tjërë që po e vishë, gjë dhe gjë që e banë me amërin Bismillah, është një lejmërim, se kjo është e Allahut e Andaj, bismillah, e Allahot është unë janë përdërusi. Që gjithë mund t'ja ngulit është në vetë, vetë sëndë se ti e një rabë që të është dhenë në posedim dhe begatia të saktuar dhe ti para përdërimit e saj deklerant se kja është e Zotit. Pra në shika se sa krim të madhë bën a i cili, begatit e Allahot që Allahot ja ka dhenë, apo i përdur në të kundërt në asaj që ka dash kriusi. Nga se aj, qoftë deklarativisht me goj, apo qoftë dhe me zemre ti, thët bismillah. Andetet kjo është e Allahot, dhe pas në deklarimi, pas taj, bën në kundërstim ma të që ka dërshë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe kjo e dy fishan, krimi dhe më katën e ti. Pas kësaj, bismillah, Allahu Gjelle Huala, në kam suar që në fillim të sureve dhe në razët saktuara, ti bashkan gjithë edhe rrahman e rrahim për të kuptuar, se këto begati që ne i gëzojmë, dhe që përdurimin e ty në e filoj me emë në Allahot Bismillah, këto nuk janë së rezultat, i ndë një marvejshet saktuar mes neve dhe Allahot Gjallahu Ala, dhe që tash aj pa e përmbush obligimet i ndajnish, nga saj s'ka obligim ndajnish në këtë drejtim, dhe nuk janë si pasoj e këthimi të borë që që ne e ka, nga që s'na i ka marë që ne i këthen, por të gjitha janë pjes e emë në të di e rrahmanë Andai Ersh Arrahman, andai taka munsukat, andai taka dhënkët e kësaj rrad. Prandaj, kjo është interesante do të thotë që çdo sure fillon, në ko ndryshim, 104 sure të Kuranit fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim dhe nuk ka ndryshim kët kombinim. Që të fillojmë me Bismillahil Ghafuril Wadud për shemb, ska kështu. Në qfillojmë me ndonjë emër tjetër përveçse këtë emri, dhe nuk ka kombinim tjetër të emrave përveç këtë emri e ç kur ne çojse meditojm me vërtet do të thallohet dhe do të rrënsohet në zemrën ton ton një rrënjë e rëndësishme që na mundson njohjen e Allahu xhellahu ala më mir dhe më afër kjo amër tash është përmend në shumë vende në Kur'an emri Allahu errahman është përmend në 57 vende në Kur'an ndërsa emri e Allahu errahim është përmendur në mbi 100 vende në Kur'an nga serrahim kar ka i kombinuar me amrët e tjerë në kontekstit të ndryshme, si kur që dhe ta përmandi me lejënë Jel. Allahu të Azogel. Allahu të Azogel e Gjelalu hu është Errahman, dhe kjo amr Errahman nuk ka qenë shumë i njërë për para, për ndaj edhe vetë Arabët nuk e ka njërë, jonë kuptimin gjusur që nuk e ka njërë, nga se të termin Errahman ata e ka njërë, Errahman, por nuk e ka njërë, Allah unë gjëllë lewala me këtë amrë, Prandaj në shumë vende në Kur'an përmendet "Umer Rahman", kush që i Rahman çepon afet për të. Pastaj në në Marvesh në Hudaybiyah kur pejgamberi sa sallam qabr Marvesh me Suheil ibn Amr ka tharë shumë "Bismillahir Rahmanir Rahim", kanë ama "Bismillah" fen e arfë. Sa përkat "Bismillah" na njohim, por "Rahmanir Rahim" është lëje që nuk e njohim kush zoti na. Prandaj kjo është një privilegj ndër që Allah u Gjellewala arabu o kam suar fjallën Rahman, dhe e kam përdorër, e kam pasët në përdërim e sipër, por nuk e kam njuhur Allah u Gjellewala me të. Andaj, Errahman dhe Errahim, që të dyjat janë pe Errahma. Qka është Errahma? Rahma në kontekstin njërzor, në rafshin njërzor, ka të bëj me një laj dhim shmërije, ka bëj ka të bëj me një lloj ndrimi të mendjes për të qenë më i butë zbutja të mendimit, zbutja e çndrimit, do thotë fillim them kështu, pastaj më bëj ndaj e mshiroj dhe ndër mendimin. Kjo është në raport me njerin. Ndërsa në raport me Allahun xhelal u nuk është kështu. Gase leysi kemith li hisej, nuk është i ngjashëm me tasqosh, andaj fjala errahman dhe errahim, in veçanti errahman start permanentd Gjithmonë raport me Allah nënkupton dobinë përgjithshme. Dhe kët dobi pastaj mund ta zbërthejmë në rrafshë dhe fusha të ndryshme që flasin për të, por Dietar Kan Ar-Rahman është sinor i asaj që quhet en-naf'ul am, dobi e përgjithshme. Në kur të themi dobi e përgjithshme, nuk përjashtohet nga kjo dobi askush, çu besimtar apo çoftë jo besimtar, çoftë njeri apo çoftë kafsh, apo çoftë bim, çka do të qoftë nuk preashtohen nga dobija e Allahu Gjellewala dhuruar këtune kriesave dhe e tërkjo bën nga mshire ati jo që aju a ka borç apo ka nevoj për ta apo është obligua nda i kësaj e kështu mërat se përket e rrahman është me përgjithshme se se rrahim andaj ka ardh në disa kontekse që japë të kupten përgjithshmërin nga se vetë forma dhe trajtën që në ka ardhë Errahman, gjuhësështë është me për gjithë shme shumë, që sa so forma Errahim. Prandaj, kur diken e kaplan tërësia e njëve primit saktuar, atëre arabët e përdonin shprejnë, asë trajtën faalan, për shamu i thunë në gadban, gadban i thunë i hidruar, që që në ka kapluar hidrimi në gadab nga gjithë anët, i thunë në gadban pas taj i thojnë gjithashtot, atë që është ilodhër, minë tajpë, i thojnë ta aben, është ilodhër tërësisht, nuk ka fuqi për azgjë. Ane në këtë formë ka ardhë e rrahman. Dhe sarë është përmen arshë i Allahot a zo gjell, se bashku me ta është përmen vetëm emni Allahot e rrahman. Si kërështë dhëtë Ibn Kajim i Rahimullah, pas i që, arshë i ti, ka përfri të gjitha kriestet Atere ka qene arshyshme që qe edhe mshira ati ose emriti e rrahman që përfin të gjitha kryesat të dhije me i përmenu se bashku me arsh në Allahot Azzel. Andaj, e rrahmanu anil arshis të wa. I gjithë më shirshme, këso për, përkthejmë e rrahman sa për me e kuptu nga se thamë nuk ka të bëjt me mshirë caktuar po ka të bëjt me dobine për gjithshme. E rrahmanu anil arshis të wa i gjithëmësheshme i cili qëndran bi arshën e ti ndë thotë i me Kajime Rahimullah atje ku përshin diturija atje atje përshin edhe rahmeti ti ndë nuk menet asë kosh a ka mundësi të ikë diçka nga dija Allahot nuk ka mundësi ndë nga kjo aspekt nuk ka mundësi të ikë asë jasë nga rahmeti Allahot gjallat gjallat gjallahu gjdo kosh është i prejkur me rahmetin e ti gjdo kosh është i përshir në rahmetin e ti Çdo kush përfiton nga emri Allahut Arrahman. Nëse bëhet dallime mes emrit të Allahut Arrahman edhe El Ar Rahim, thashë dietar të kanë bërë disa prej dallimeve një rapetyrë që është zakonisht e e e e përhapur, edhe pse edhe kjo nuk është shumë shumë e qendrueshme. Mirë po për e kanë përdorur si, si si si dallim, them kështu të kufizuar. Ju ju ju, ju dallim në çdo rast kan thënë errahman është më e kufizuar me mëshirën e përgjithë, është e përgjithshme me mëshirën mbi të gjitha krijesat. Do të thotë, besimtarët, jo besimtarët të mirë, të qinjjet, devotsmit, mëkatarët, të gjithë përfshihen në Rahman. Nëse errahim përfshihen besimtarët e devotshëm dhe të mirë. Prandaj Allahu thotë wa kana bil mu'minina rahima. Dhe ndaj besimtarëve ka qenë Rahim. Nuk o asku në Kurënë vë kene bil muëminin e rrahmana. Apo, rrahman flet gjithë mën aspekt për gjithëshëm. Edhe pse, disë nga djetarë ka mënë se kad dhe dhëtë isharejte sinjale në Kurënë që nuk nuk e lënë të qëndrujshme këtë regull. Gëse Allahu Jelle Jelaluhu për që mënë thunë al-bekara sëtë Allahu Jelle Ho'ala inë Allahe bin nasi le rëufun rëhim. Dhe Allahu Jelle Ho'ala dhe njerëzve është rëuf dhe është Rahim. Rahim do të të kartë në raport me njerëzit. Dhe njerëzit të janë tërsi e njerëzve pa për jashtim besimtarën apo ju besimtarën. Mirë po, mund të përdurit Rahim në aspekt ma të kufizuar se sa e Rahman. Kjo është e përkët kufizimi bëndunja, ndërsa në ahiret edhe e Rahman, edhe e Rahim janë të pasashmi për besimtarët. Andë nuk konë në ahiret Rahmet për ju besimtarën. Me gjithë do të gj dhe gjithë përfshirë në këti emni me gjithat a imbet i kufizua në ahiret për besimtarët dhe gjithat është një nga dhalime tjera që i kam përmen djetarët është se Errahman ka të bëj me qenin e Allahot Azzogjel pavarësisht veprimit me këtë emër pavarësisht përfitimin nga këtë emër Allah umbet Errahman dhe se Errahim ka në thënë është me i vëqantë kur veprojët me ta kur dikush prejë këtë me ta Kur dërikosh përfiton nga ky emër, atë në këtë rast më i afërt është përdorimi i emrit Ar-Rahim sesa i emrit të Allahut Ar-Rahman. Er, er 20 sadallim me mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, apo se thash, do të thot në esencë që nduajën e bukurtë të Allahut xhalla wala, por shprehja Ar-Rahman ka ar në formën dën traitën gjithpërfshirëse. Apo ndosë Ar-Rahim ka ar në formën më të kufizuar, andaj të dy rastet besimtarë përfitojnë, edhe nga Ar-Rahman edhe nga Ar-Rahim. Por Pa dojshim se të tjeret në qovë se përfitojnë nga Rahman, përfitimit të në është i kufizuar edhe në kohë, edhe në vend. Nuk përfitojnë gjithë mund nga kujemër, por edhe o gjithë do kondë, e mdhe që anti në botën të të tërë, janë të preashtuar nga se nuk ka Rahmet për ta. Kujemër është emër i dashën për gjithë do njere, dhe është emër i afer për gjithë do njere. Andaj, gjithë gjithë që njeri ju Rëndaj, kretë ato që këna pasë mësi me thonë të emni e lot e rëbë nga kuidesi, atëre do tëtë ardhja e këti kuidesi dërit e ti bëtë për mes këti emni Andaj, e pëtën. Andë e është kuides tarë, në po këtë kuidesi e bënë për mes mëshirës e ti. Nga se dikush ka mund si më kuides për ty për më kuides me vrëshësi, apo kuides për më arroganës, kuidesit për më interes, kuidesit për me pages, Kujdesit për, për dobit saktuar, dhe së emni Allahot e er Rab, që kemi thënë, që kujdesit për ty dhe kuptimit e tjera, bëhet për mes, emni të Allahot e er Rahman e dhe Rahim. Pendaj, manifestimet e këti emni të përdes më janë të shumëta. Mirë pon, dhe i përmenë disa për tjune, që të ndim përse ofërmi këtë mshirë, apo të apërjetojnë përse ofërmi këtë amën të Allahu të azhëllë. Filë i mështë, mështë harajta përmendi, se, mëshira e Allahu të jëllë e wale, ose e rahmeti, në rapërtë më Allah në jëllë e wale është gjulloja. Rahmet i cili bëren në amën i tje rrahman, dhe rrahmet i krijuar. Për nëtë është sa mëshira është. Së kësë e karë në sahilë i Bukhari, thëtë përgëmberi sëllë Allahu a.sallëm, Allahu Gjallewala, kur e ka kriuar mëshirën, khaleka hami e të rahme. E ka kriuar një qëmë pjesë. E ka kriuar mëshirën një qëmë pjesë. Një pjesë të asaj e ka zbitur në tokë, që të mëshirojnë me të kriesat, dërsa nëndëhet e non nga ato të kriuarëa, i kalen për të një gjukimit. Kja është pjesë e kriuar. E ku është pjesë e, Allah, e amit allot e rrahmanja dhe rrahim? Për këtë arshu e të të t te për i, të të i, i privuar, te për më këtori madhë, në betet i pa përfirë në mshirë në lojë e leo ala, që një pjesë e kësa mshirë e të kriuar është gjennetit ti. Sikur se, dhe të vijet të këpikat e, e rrëdhës. Prej gjurëmëve, sikur se të seka dhe manifestimit të këti emnet në përdirëshme të ashtë janë, Të shumë të një pëjtynë është se Allahu Gjallahu Ala ka përshirë, si ko që përmana me këtë mëshirë, të gjitha kërjesët. Dukë përshirë kështu vetë krimën e tjune, vetë funizimën e tjune. Dukë përshirë përshir këtu edhe kujdesin për ta. Dukë përshirë këtu edhe formën e krimit e tjure, edhe mënyrën e tjesë tjure. Gjitha këtu përshirë në amën e Allahot e, e Rahmanë. Gja bëgajit të shumta që Allahu na i ka dhënë, të gjitha këto vijnë nga emri i Allahut Ar-Rahman. Ande thet Allahu Jellehu Ala në surën Ibrahim, "Wa ataakum min kulli ma salaltumoo wa anta udhu ni'matullahi la tuhsuha." Allahu u dhajuve nga tër ajo që i keni kërkuar. E ato që s'i keni kërkuar, na i ka dhënë. Edhe ato. Të gjitha ato që ka ju mund të kërkoni, keni kërkuar apo nuk keni kërkuar, e tëra ajo që ju duhet Allahu akadhen, dhe në qovë se dëshren të numrani begatit e Allahu Gjallahu Ala, atër pa dëshimë nëse nuk keni mundësi të arinja të uapër. A në qovë se begatit e Allahu të azujel, Allah, vinë për mes amit e Allahu të arrahman, dhe këtu begatit nuk mund të numruan, e që fatë të mërmenja pra sa mund të numruan gjurëmët dhe manifestimi i kësaj cilësie në raport me ropë të Allahu Gjallahu Ala. Pa dërru se kjo është dhe ma e gjerë, edhe ma e pa mundëshme, edhe ma e në qofë se begati që vim për mes të janë të panumrushme, si kur që përshambull njetën tonë të përdeshme, në qofë se përshambull një njëri dëbën mirë, bashdhimesht, dëbën mirë dhe i bën mirë të dikuj tjetër, dhe të finë qofë se kërkuat pëjteja, apo të nëmrash të mirë që a ti ka bërë e ki problem nga dotot edhe ko zgjatja e negative se ka ka shumë ko që ndihmon por edhe nga tersia e negative të shumë ko që ndihmon nuk mundesh andaj nëse ke problem me numru begati që ai ti ka dhënë ata më kanë kërkuar po teja më thon haj le begati që ti ka dhën ty po na fal pak çikuniri sa mund të bëj mirë kjo është më parë të smë për ti joftë më që ski mund si me numru ato që ka ka bon raport me ty A tërë këto do të thotë se edhe më a priori nuk i mundësi të numërosh mundësinë e tij për të bërë mirë. Andan qoftë se Allahu thotë, në qoftë se i numrani begatit Allahu, s'keni mundësi me i arritë. Begati nuk begatit nuk keni mundësi me i arritë numrin. Ja, s'është. Atë shfatamë çfarë ta më merrën, në qoftë se i thotë dikujt, hajtë ti fona për mëshirin e Allahu xhelle wala, që një pjesë e kësaj mëshirie janë begatit që na e gëzojmë. Andër këto e, e, e me, pa më e pa arritshme dhe më pa mundshme. Sa është e shtrirë dhe sa është e gjerë mëshira e Allahu xhalla xalalu Sikur se thash shtrihet edhe arshi i tij. Pra in rahmanu al arshi stawa. Ne jo vetëm tentojmë me lidh arshin Allahot, ti, ti, me Allah Ala, ja e Allahut, madhsinë e tij, gjithpërfshirjen e tij, me mëshirën e Allahu xhalla wala do të jetë diçka për neve e pa arritshme. E çfarë të mërmënia nëse arshi i Allahut është i krijuar e cilësia e Allahut errahman dhe ameli i tij çanja ti që është e pa krijuara thotë dhe ne nuk mund ta përshih krijesën e tij, që është Arshi, në mundësinë e tij. Nga së sikurse ka na ditë nebe mesudet radiallahu taala anuku, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me semawatu sab'u wal ard, do të shtat palcël dhe toka në raport me kursien e Allahut Azu xhel, nuk janë tjetër përveç asiko një halk, apo e hudhur në shkëtirën e pafundmë. Do kaqjen, këto shtat palcël dhe toka dhe këçka ka? në rapartë me kursi e në Allahot, e, kursi e në Allahot janë sa, janë si ku që një halk e hudur në shketin, wasi a kursi gjuhus se ma vati vol ard, ka përfshi, kursi e ti qete dhe tukën, ndërsa thët përgameri së salëm, në adit në më një mesudit, ndërsa arshë e Allahot, apo, apo kursi e Allahot në apartë në arshën, është si ku që një halkë e hudur në shketin, e fërën, Dashpërna orsi Allahut me krijesa të sa është. Në çka po nive pa do të të pa arritsh me ta kuptojmë. E çfarë të mërmënia kur mbiqet arsh qendrën ai që ka vendosur të emërohet me emrin errahman, e mshirata i sa të të reja. Në qoftë se arshi ti është kaç. Atë këtë kontekst vullahi kush e kupton emrin Allahut errahman i mjafton për ta kuptuar të thotë gjithpërfshirin e krijesave në kodër të këtij emri në ndokmund formandem të thotë sa sa gjurm lën këtyj amrin, sa prodhën nga kënd nuk mundemi. Mirë po, nuk prish punë që tentojmë të bëjmë me disa pika sfaku për ta ndier përsa afërmi kë ç po flasim. E para është se shfaqen gjurm të këtij amri në gjithë atë që Allah xhallahu ala ka krijuar. Povarisht, a është, është në kosmos, a është në tokë, a është në çill a ku do qoft? Ano që ngamshir Allah xhallahu ala mundësia që na e ka dhënë të thithim oksigjenin, rahmetosh kjo. Apo se ti as nuk e paguan as e blen, as ta ka borx, mshir. Gjëra jo sasia, anëvojshmëcia ta mundson Allah xhallahu ala të mshir për ti. Qase ka pasur mundësi të jetë pak më vogël, me pak më vështirsita ta, ta thithësh oksigjenin dhe të kish probleme me frymarrje. Në shtrim i krezave të mëdha dhe të fuqishme, madje më ma të fuqishme dhe më të ndosena Në ka nshuar ne valla xhellahu ala. Këtë ka bër për çfarë arsye? Ngase do na mshiron timi do të thot ata që me lehtësi jetojmë në këtë botë. A detin e gjerë që Allah xhellahu ala ka bër, apo e ka unuar ti et i qet me rahmetin e tij që ne të lëndrojmë mbi ta qet. Gjithashtu edhe ajrin na ka mundsuar ta shfrytëzojmë, edhe tokën na ka mundsuar ta shfrytëzojmë. Gjitha këto, Allah xhellahu ala thot: "Wa sahhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi jami'an min" inë fi dhalike le ajatin i qawmin jetë të fakkarun, Allahu ha ka nëshruar juve, të raqë që kanë qedhen tokë. Dhe të gjitha, gjemi anë minë, të gjithë janë prejti, jësë që ju e kini pushtuar me fuqin e ju, gjemi anë minë, të gjithë janë prejti. Me dë vërtetën, këto prezentime, ka argumente për një popullë që që meditan. E mos tim në detalët, aso që disafit në kipërman, e thë amni Allahu të gjellë në gjellalu e rabë, and Mjafton thash, vallahi, këç kanë e gëzuim, ta kuptojm se është rezultati i Ahmetit Allahut El-Rahman. Tërdochet tie për atë, galecimet e ndëshmëti jete së sëndë. Të, të gjithë ato, të branshme dhe të jashtme, të gjithë ato na vijnë përmes Ahmetit Allahut Xhellal Walal Rahman. Andaj Ayush erab kujdeset për neve dhe kët kujdes e bën përmes mëshirës El-Rahman. Prandaj të gjitha këtu i kemi çikimin e stuar, thash janë si pasoi e mshirës së Allahu Xhelal Xelalu. Edhe pse nuk duhet këtu ta përkufizojm kuptimin e emrit të Allahut Ar-Rahman apo kuptimin e ndikimit dhe djurmëve të këtij emri. Nga se mshira më ma e madhe, më ma shumë më ma e madhe se sa ajo që e përjetojm në rrafshin material e të jetës tonë, e të nënshtrimit të krijesave të tjera ndaj neve për të na shërbitur neva, shumë më masë kjo është mshira e Allahu Xhelalu Ala në dërgimin e pejgamberve dhe në zbitin e librave. A nuk na kam shëruar Allahu xhallahu ala me dërgimin e pejgamberve? Madje xhudë ka thënë, "E ka quhet të dërguara ti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nit kimë dërguar ty që ti jesh mshirë për të gjitha botat. Mshirë për të gjitha krijesat Allah xhallahu xhelalu. Andaj ka quhet Allah xhallahu ala dërgimin e ti rahme. Pasaj gjithë ashtot, nuk është vetëm në këtë rast, edhe në surën kjef, apo, kur Khidri i aspegan Musë a.s. Shkakun e tërkësa begatije që, ja ka thonë Allah gjelluar, nga dje që ka posë, ka thonë, Rahmëten min Rabbik, wa ma faaltuhu anëmri. Gjitha këto spjegime, këto mësime që unë t'i dhe ashtu, dëbesh me shumë për t'u, apo, këte në mshire zote tënë, wa ma faaltuhu anëmri, se kam Ande sum semen la qamsua Allah xhelle wala. Wa Sona ka dhën Allah xhelle celalu. Të gjitha këto janë nga emri ti Ar-Rahman. Ande the sura Ar-Rahman, çka e bart emrin kjo sure, e bart emrin e Allahut Ar-Rahman. Al Edhe kjo sure çortë na na na na e çet në pah këtë realitet. Ar-Rahman al 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman al i gjit më shërshme Allahu Gjallahu Ala dhe tëtë këtu nuk merë parasysh renditin e ndodhjes por e merë parasysh renditin e vlerës e kuptove? nga se renditja e njarjes dhe zhvillimeve dhe ndodhjes dhe të në kuptante si i gjithëmëshërshme i cili kriaj një rion pa stajja nësaj Koranin a shkon kështot? jo i gjithëmëshërshme i cili e kriaj një rion i amse të florit, pastaj Kur'anin. E jozhë e tretë më kur'ani. Khalaka al-insan, 'allamahu al-bayan. Tani 'allam al-Kur'an. Deshtu kur'an ar-Rahman 'allama al-Kur'an. Doktor i respektuar, renditja e vlerës, renditja e begatis. Për begatia më e madhe se që na ka krijuar është mundësia që na ka dhënë ta njohim Allahun xhallahu ala përmes librit të tij. Ipodot, so uwar, Ipod, din, të të njën, ala, e pa do të thot, sa kanë qenë kurreshtë privuar. Djusës kanë qenë shumë më të shkallë se ne. Mirpo nuk kanë pas mundsi ta dinë do të thajnë Allahu xhëlalu ala me amleti arrahman. Në begatija e Allahu xhëlalu ala, begatija e feshi Allahu xhëlalu ala na ka në kadënave. Prandaj edhe në surën An-Nahl Allahu xhëlalu ala thot: "Wa yawma naba'athu fi kulli ummatin shahidan aleihim min anfusihim wajna bika shahidan ala haula." ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله جل وعلا قال ايد نبعث من كل امه شهيدا دو t nxjerrim nga çdo popull dëshmitar pejgamberi që kemi dërguar dhe do t nxjerrim ty dëshmitar kundër ty ne do të ja dëshmitari të gjithë njerëzve pas muhammedit sallallahu alaihi wasallam krerët njerë që kanë ardhur pas muhammedit sallallahu alaihi wasallam Allahu do të nëzirë atë të dëshmitarë, se unë u akëm sëruar, unë u akëm sëpjeguar, pasaj thëtë, unë e zëllë në alejke lë kitabët të i bjane li kulli shëj, ne të kemi zbritur të librin sëruar së sh për zë dëgjë. Tëra që ti ki nevoj e ki këtu, thëtë, huden, është udhëzim, u rrahme dhe mshirë. Andaj, udhëzim, mshirë, mshim, bushra për gëzim për muslimantë, Dëshmitar përgameri sër Allah, atër më dërëzit vëqë një i teper, i, I, I, I, I, I pafat dhe i shëmtuar, mbetet pa, përviturën nga kjo. Ndaj nëjë, kër e kapëm Koranin, ose kër e falë namazin, ose kër këmë dhërëm, a përjetojëm në kuandat të kësaj, edhe em në Allah, e rrahman, se të kam shiru, a ndaj të kam unësu të akish këtë? Për ndaj begatia, dhe aje që mës shumë t' përfitimi tonë nga ismi Allahu Arrahman është mundësia që në çdo sure të themi Bismillahirrahmanirrahim. Ta lexojmë surën Fatiha, e Bekar, Al-Imran, këto sure. Që thash këtu vjen nga mëshira e Allahut Xhella Xelalihu. Andaj Thabi ibn Qayyim rahimuhullah, "Fabirhamatihi arsala ilayna rasulahu." Me mëshirën e tij e dërgoi tek ne, të dërguar ne tek. "Wa anzala alayna kitabe." Dhe na zbiti në librin e tij. "Wa 'allamana min al-jehala." edhe ishim na injorant e ajna mësoj me këtë rahmet na mësoj për shkak të këtij rahmeti na mësoj Allahu xhallahu ala وهدانا من الضلاله dhe ishim të devijuar s'kaishmë rresh devijuar por për shkak të mëshirës së tij Allah xhallahu ala na uzai we bassarana min al'ama ishim të verbër e për shkak të kësaj mëshirës mëshirë na mësoj që të shohim apo u arshadana min al-ghay edhe ishim teje të, të hutuar na bëni të udhëzuar dhe të përcenduar të dreituar ka haj kadu Gjitha këtu i ke përfituar nga emni Allahut Ar-Rahman. Andaj atë kujtuon këtu begati kur thurë Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, duhet përmredhen këtu të kujtuat, apo? Që me një qasët të tërë pas tajtë i qasësh, asaj që vje mas emni të Allahut Ar-Rahman. Nga se të kam shiruar, sa njerës kam betur të përjashtuar nga mundësia e përfitibin nga këpjes, emni të Allahut Ar-Rahman. Që nuk lezojnë surën fati, azë bëkare, Apo si kurse, kam i mënë kajimë rrhejmë Allah, nuk kanë dalë nga dëdhimi në udhëzim, asë nga vërbria në pamje, skandalata, asë nga i njeronësa në dhije, enda tje kanë betë me gjithë përshirën e këti emni, apo kanë betë në ersirë. Pas taj, thët i mënë kajimë rrhejmë Allah, o bi rahmetihi arrefëna min esmaihi wasifati, dhe si pasë e mëshirës të ti në kam nësut të njohi mafëm, andaj edhe emni Allah, Celau taka mësua ta njësh Allahu xhellehu ala me këtë emër. Dhe emri i Tij Rabb që kemi thënë apo ka ardhur përmes emrit i Tij Rahman. Dashon i gjithmëshëm që ne na ka mësuar. Pastaj thot: "Wa af'alehi" ne na ka mësuar për bukurinë si e veprave të Ti, si pasojë e mëshirës së Ti. "Wa bi rahmatihi 'allamana ma lam nakun na'lam." Dhe nga mëshira e Tij na ka mësuar tëra që ne nuk e kemi ditë. Nuk kemi ditur asgjë dhe thëra që ne e dimë na ka mësuar Allahu xhelleu ala pavarësisht a ka të bëj kjo me dobit e fes apo ka të bëj kjo me dobit e kësaj dhunje gjithashtu nga gjurmët më më si e mëshirës së Allahu xhelleu ala ose tek tia më është falja e mëkateve nëi fal mëkatet si pasojë e mëshirës së tij andaj në son vendin Kur'an është përmendur falja e mëkateve është arë shoqëruar me emrin Allahu errahim apo adhesatallahu jalla uala kul ya ibadi elladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jamean inhu huwal ghafururrahim sura zumar neit bazot Allah jalla uala thot thuai ayy robetemi ce e kenit tepruar ne mkat mos e hobni shpresen ska thon gafalia ti Apo, po ka thënë më se hum një shpresën nga mshirë e ti, nga se përshkak të mshirës u a falë. Ju përshkak të falës u a falë. Po mshirë e ti e si e të falër. Përndaj, këjtë gjuna që nej ka falë, Allah Gjallu Vala, ose që nej falë, ose që du të nej falë, janë pjesë e përshirës tunë këtë amën e rrahman e dhe rrahim. Përndaj, sa njerën, e ka porshi ke amër dhe e ka kthyr nga më i shëmtuarit në të lavrruar. Si ka për shembull çka nga kuas sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Subhanallahu. Njerzit kanë qenë me zemra të ngurtë, të pa shpirt, me mëkate të përditshme që nuk mundesh me tron në ty çfarë mëkat ata kanë bërë. Dhe në momentin kur janë porshin kët emën, apo dhe Allah u ka fal mëkatet, janë kthyrë njerëz që tashmë sfidojnë të deval shmet, që të afrona t'yune. Si pasu e qëka fit kërë kjo? Si pasu e amën të Allahot, ar-Rahman edhe ar-Rahim. Andë atër që ka prek, kë e amën, Allahu si pasu e kësaj prek, këja fa al-mëkatët. Kështë ka të këthënë Allaho Jelle Ovala thash, dhe Kur'an, La taqnëtu min rahmeti Allah. Wallahi, bëq nëseqtume dhe të tënë. Së këthënë, më sëhub në shprejësin min rizqë Allah. Apo? Mos e humbni shpresën ose furnizojai. O pahetë furnizdhë, për apo sapo ne jinoj. Apo s'ka thon këso. Nuk ka më zotnë shpresën, pa shambu nga falë Allahu, sikur se seca. Ose tetira që mund të përshin këtu, por ka thon, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Nga si pasojë mëshirës furnizohuani. Si pasojë mëshirës faleni. Si pasojë mëshirës shpërbleheni. E, e kësaj më rad, do thot, të kjo është një reflektim dhe ndikim dhe djurmë Bit, te e rëndësishme për ne që vjen nga emri i Allahut Ar-Rahman. And ai that ibn Qayyim rahimuhullah. Umin rahmethi nga mëshira e Allahut Azhijal është se ai ju i ridhën min sakhatihi bi ridah. Pegambëri sallallahu alajhi wasallam para sa sa sa rikat fjalë apo hadithin ahasan sahih muslim. Sa'id radiyallahu ta'ala ne and the jaya pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ne sejdhin e fundit në namaz të natës. Në sejdhin e fundit të namazët të natës, nga së dhinë se pegamesëm, kërë falë natën, kërë karanë sejgjë, a i shashdojtë me mledhë komëtë. A ndë e ka pasë afer a i shashumë, e ka pasë afer kokën e ti shumë, dhe e kanë dëgjuar në sejgjën e fundit, sallallahu aleyhu sallam, duke thënë, Allahume inni e u dhu birje dake min se khatik. O zëtë, unë e kërkaj, apo, që të sërëhëm të këknatsia jote, që t Nëse Allah edhe ka knatësi, pa edhe ka hidrim. Apo? Nuk duhet të kë i treti me lip knatësin e ti, e të kë i treti më urujnë nga hidrimi ti. Jo? Të i njëti, të ajë që porur nga hidrimi ti, të ajë, apo duke u strehuar të knatësi e ti më brosh nga hidrimi ti. Allah me inni a uru, birë i dhake minë së khatik. O zot, unë kërkaj që të më mbrosh me knatësin tënde nga hidrimi e ti. Wabimu a fatike minu kubetik dhe ozat me falen tënda mëruen nga dënimit Wabike mink edhe nga vetja jute nga vetja jute mëruaj ti opet La uhsi thanan alejk une nuk kam mund si ty të falenrej Shpetëmija fjallurim nuk mund të përshin ty në falenrej As përsa ofërme Antë kema ethnejta ale nefsik teja ashtu si kur që e ka falenruar vetën tënda Të gjitha këto kërkesa që ka përë Pekamiri për për për sasallëm Që të arruan Allah Gjellewala nga dënimi ti Për mes knacisë ti Të arruan nga Hidrimi ti për mes knacisë Të arruan nga dënimi Për mes falet Të gjitha këto dhët Bi rahmeti hi Janë në mshirë në Allah Gjellewala Andë nuk futësh në knacinë Allah Për e se me mshirë në ti Nuk largosh nga dënimi ti Që të futësh në falë në ti Për e se me mshirë në ti Nuk e plëcon mungesën e falënrimi në të ti, për e se me rahmet në ti. Nga se, si kusatë i me kaimi rahimullah, me në fjol të të tërë, mos të ishte kja, thot, kjo mundësi, që për mes mëshires e ti, të futemi në kënatësin e ti, që për mes mëshires e ti, të futemi në falën e ti, që për mes mëshires e ti, të pranoa si kompenzim mungesë e falënrimit, mos të shë kja, thot, le kane li l'alemi shënën akër. Po do vend ka imrahimullah, bota do të ishte ke ndryshe pastaj aftë. Pastaj punë kishme ku ke ndryshe, nuk kishme ku të gjëzo qyshën sot. Mirë po, njerëzit konsumojnë begati dhe nuk falenderojnë, apo dhe përsëri shohim se po vin begati. Si pasojë çafet, sa ai është errahman për kët arsye atë. Po të mungon të për një çast vetëm. Apo ndikimi i kti ami tek njerëzit do të ishte bota ke ndryshe atë. Raport mes nimet do të ishin kesi dytashe. Çësa e ndotësh e këtë është ndryshe. Krejt do të ishte ndryshe. Nuk do eshte po të ishte asgjë kështu çfarë është sot. Po të mungon te vetëm për një çast ndikimi i Emrit të Allahut El Rahman dhe El Rahim. Andaj a do Ibrahim alayhi salam e kujosh babën e tij që të kërkon faljet e k Allahu jale wala me emrin e Tij El Rahman. Shikoni një ajat që mendoj se është një material i mirë, apo? Për të meditun i kodë gëtë. Nga se vjen nga një njëri që logaritin nga një asit më të mirë të Allah të të gjelë. Baba i, pejgamberve. Ajë cili, me lene Allah Gjellevola, ka vendosë bazët e të uhidit në tokë, Ibrahime Alesa. E ka pasë babën, më shrekë, i cili ka pasë fabrikë të idhujve. Baba i parë, qëka do të dhote, i që të fuqisht me qëka bënë. Nga prëdhusi i idhujve, apo e nëzjeri prëmëvusin e të uhidit. Rrahman, andaj i ka thonë, Ibrahimi atësëm në surën, Merjem, në jetin 45, i ka thonë, ja e beti, inni e khafu enjë mësëka minë rrëhmani, e ad... inni e khafu enjë mësëka athabun minë rrëhmani, fëtë kuna li shëjtani walija. Kole kathir, që dëbraktis adhrimin e idhëve, dëbraktis rrugën e ndjekur, që të këthet në të uqitin e Allah, si e kathir. Filme shkohën, ja e beti. Kë ja e beti, filme shkëshprejhja në kulmin, e bucës dhe dashuris. Nuk është veqë, o, o baba e bëjmë, po është në shprejhë, o baba, për plet dashuri, plet e mbushë pëllët dashurit, pëllët mëshirë. Inë një e khafë, une shumë konfrikë për ty. Inë një e khafu, e një mësë së ka. Adhabun, minër rrahmanë. Unë shumë konfrikë, që mos pëtë prej këty denimi, nga Errahman. Djetarë ka në thëmë këtu se e ka përdur Ibrahimi alisëm em në lot Errahman për bolë thirës e babës e ti për tja këpu të gjitha dilemat babës e ti se me gjith vipër të shëmtuara që i ke bërë Errahman i ta falë. Nuk mund është ti me vipër të tuë ta sfidosh më shirë në loge le vala. Kur? Edhe në qëfë se i Aiçi prëdhon idhë. Në qoftë se aiçi njëri nga këto idhut e adhuron, bën veprë më të shëmtuar fsyrtukës. Apo çfarë më merrni aiçi i prëdhën ka këta idhut, çfarë bën ajo? Një nga ato mëmëronjone që bën shirka po është veprë më shumtuar. e shëmtuar. E çfarë më merrni aiçi ka fabrikë idhujve, aiçi mëson të thirtë, çishme adhuru idhujve jaftë. E kët bab e ka thirr më asnjë amën tjetër. Të të e ka thirr më këtë amër dhe këtu gjithashtu ka një sekret interesant, pse ka thime e rrahman, nga se si i ka thonë, ka doshme i thonë, fillimisht me josh, s'ka gale që ka ki bo dhe rrëmë tani, së është më rëndësi nivelli i krimit, nuk është më rëndësi dëme që e këshka këtu dhe rrëmë tani, apo? Nga se gjitha këtu, shkrihen në emlën e Allahut e rrahman, asë, nuk, nuk parachesin kur farësfite për bollë të emlën, të falë Allah Gjellë Gjellalu. Mi po këto është edhe një tjetër, do të që e, një loj sekreti që ka, përdor, dhjë, e kam përnën djetarë të është se ka dosh me i thonë se në qovë të se kësej radhe nuk përfiton nga rrahman dhe qënë Allah dënim atër medvërtit tjë njëri që asë një qeliz në trupin të nëse mërë të rahmetin Allah Gjellu. Në kjo ko edhe Përgëzim, inkurem, por koha dhe kërsnim. Prandaj, si kur që e ka mbërën njësën nga djetarët, gjenneti është mshirë Allah Gjellewala. Si kur që ka thonë Allah Gjellewala në të dikutësi, apo? Kër e ka, ka kryu i gjene dhe ka honë entë rahmeti, erhamu bikimin esha. Ti e mshira ime, me ti mshiraj kanë duonë. Gjenneti, gjëlsie e tësit është qitë edhe tukë. Apo? A është gjeneti, emni Allahot e Rahman? Jo, gjeneti është pjesa e asojtë një qindës që Allah e ka kriju. Ta është shikaj këtë këtë bartjen nga e Rahman të këtë cilësia, të këtë begatia të kriesa e mshires. E gjeneti është një pjese kësajtë. Apo? Përndaj, Allahot Gjallat Gjallat Gjallahu për mes emni ti e Rahman që pakrasu shumë është maj madhë, sësë gjeneti, po në mundësën që të futemi në këtë emën duke qenë këtë dunja, për të përvituar pas taj nga një piesë e kësoj në heret. Andaj ti këtu e kuptan, pëse Allah o gjëllë leula jëvë me l'kijame, nuk i merë parasysh klithmet e ku farë më këtë në dunja. Gësi ti këtu e këtë, këtë shumë ma gjëllë si i këtu, apo polip të është më këthy për më apo gja ku ku është më gjatë me injhenet në dynje naherat në, në dynje dashur të emri errahman këtu mund të përfitosh shumë këtu do të thotë bën më ja më një mëkat e bën rrethë të kalloxh xhelwala ja falallahu xhelwala serrahman në kët dynje ka dosh të them Ibrahim popësvet në kët dynje nëse nuk përfiton gamdirrahman mos shko menja se tani një pjesë e kriesë të thikë më mund të bosi se nesër apo po mundsë mirë Padha e ka dhënë me Aminul Rahman këtë botë. Ku shumë ma gjen eki? Qi ti thau se pra ti mangoshti bën tani shumë. Shumë mangush atje më kthy, kush e lën për nesër. Sa do të oferta gjon? Sa do të oferta shumë e madhe. Apo sa benifial, estagfurllah, atje atje sigurisht është e thret atje dhe spranohet. Në këtë botë Allahu Jellaluhu ka kërkuar ganë ç't pendohemi nga kaluara, të vazhdojmë me punë mira. Kaç Ska qëmim tjetër. Nëse jëmë në këjame, se këtu është gjënë, se këtuar e Rahman, me për jëmë në këjame, qëka të të dënë? Dënë me Katari, apo, që të paguan qëmimin e gjënetit me babë, me shkidë babën e vetë, nonën për shestët, a shes grunë, i thbjit për shestët, për në qëfar qmimi, apo? kërgjës për në më tjetër? të qëpërë? Ta të jë mangoshtër që sap ande këto spotë nuk po të mushi të kurrja përfituan nga errahman këtë duni asë kë është porosia që dashti ibrahimi alayhi salatu selam t'ja vart babasë tij ande fogu të çunë pejgamber jo në kıyamet mos moimët çka kemë përfituar nga pozitën nëse këtë duni nuk përfiton nga errahman këto sprijtohen atë ja më hes nuk përfiton allah gazetia pastaj ka rregulla tërësisht tjera atë ka vlerësimet tërësisht tjera Këtu për pak pagu e shumë, a tje për shumë s'pagu e shqeqë, në shqyëdzeje këtu sa i, sa dhe tje për njëri, që të ketë mundësi, nahirat tje ashtë tënë, vej përve të të të mira, vej që të dyre qate, krejtë, më Allah i mi thonë di kujtë, ja më në këjame, kërë është gjenetin, edhe është një gradë, pak ma mungu që kishë mund me shkuatë, i thotë për një dyre Sa so për jepë me të të të një veç, mi falem më këthi, krejtë të tjera për jepë. Epo? Krejtë për i dhuvë i që për qëto. Ska më këthi jepë. Ma dje, pejgamberi së so asë më nëzitin Bukhari, o zë një jepë. Ka thonë, le wedi tu eni uktalu fise bilillah. Thume ahja, thume uktal, thume ahja, thume uktal. Kësha pas dëshirë unë që. Pegamberi më thotë, kës në kat dvot dvritem në rrugën e Allahut. Pastaj ngjollëm, pastaj dvritem, pastaj ngjallëm, pastaj dvritem nga shpërimi i madh, do të thotë që e ka kjo puna. Edhe unë kisha pas se më dalë më kthi, më dalë më kthi, më marr sa më ma shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ne këto është ofertë ha tash më madhe. Nuk e din, do të thot me emrin Allahut errahman, sa so mundesh me mbledh në këtë dynje për punë të mira aftë për në qofë se nuk përfiton nga emni Allahut Errahman këtë dunje për falit mëkateve, atë herë dhe të shkanë vetëm dhe këngushtu puna, sa delshë dhe këngushtu e dhe ngushtu deri, dhe të të nahirat. Për endaj, edhe Jakubi a.s. Djemë vetë ti u akambil optimizmin për mes këti emni. Nga së dhe në qofë se uhupja Jusuf Eri Samë. E nësë përdim që ka më bëgët për ta. Apo? Njohja e Allah me amënën rrahman në jabë shprejse këthejët në herëmëta. Qësë kësë së në gjallë shprejse këjë amënë. Qësë do të përmanë të këgjurët e besimit. A nëjë ka thëmë bivët të ti jabë nëjë idhëbë fëtëhësësësë minë Yusuf vë la tëjë esu minë rëwëhi Allah. Innëhu la jëjë esu minë rëwë Gretë në shka e shpresin, shka kërkën në Jusufit. E mësë e hupë në shpresën nga mshira Allahot. Mësë e hupë në shpresën, shka lëpë në dikun është ai, gjinët. Nga se nuk e hupë në shpresën nga mshira Allahot pas një popull, kafirë. Ve të që fartë nuk e njohin Allah në gjellë e vola. Ata përfitojnë atë pikën e parë, hajnë bukë edhe pinë si pasu e kësaj. Vallahi, veç për një sekad me mungu në dunja amën e rrahman dhe të të shumit, të gjitha ta, jo shumit, të gjitha ta, që nuk i bësurë Allah në gjellera ula, dhe të dëdesin në momenta. Për. Gajse s'ka për ta. Ata jesin këtë dunja gjall, e gëzohet me qëtë amën. Allah i falrua Allah në gjellera për këtë amën e rrahman, në se për tira të nuk me njëtojnë me mendë këtë dunja. Qëli amën i mbonë gjallën këtë dunja? Për është ti amë Andaj edhe në kodët të këti jamri që po i furnizon, po i thyrë dhe me e falë. Sikur që ka borë Ibrahimi Alehi Sratuzon. Gjithashtu nga rrëtëtimet të këti jamri është apo gjurëm të këti jamri është mshira që Allah gjellewale e dërët në zemrët e njerëzë për një tjetër nëpër. Sërë mshira e nënes për fëmijën në e saj. Sikur që e ka Pa shkuat Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në një nga luftat. Ka qenë kaos siç e studinim për luftën. Dhe është nda i dashni nga i dashur, miku nga miku, është nda ndëna nga fëmia e saj. Dhe një nenës i kështeu boshnjën e saj, luftë. Dhe një kërkim me sipër ekstegjet. Nuk kelshonte nga xhiri i saj. Nuk kelshonte, nga nga nga, nga qef i madh, nga knacidje e madhe që pretonte në këtë çast. Kur apo xh pejgamberi sa sallam tha Ajo men më në më nëse kjo grua e hudhë këtë minë zjarë tash? E hudhë në zjarë? Thotë allahu arham, allahu është dhe ma i mshërshëm se kjo nënë, për ëptë të ti jepët. Andaj, edhe kur të shënë nënën, që e përgdhejtë minë e saj, të kjo të allahu gjallë e u ala, ushë edhe mu këmë më më falatë, edhe mu këmë më më shëruatë. Nga se, këm shirë e kësaj nënë, Ju pësosh nën sesa po nën ka nëna që e gjujtimin e vet. Apo si ju mungon el-Rahman? Sapër nën e kishtmit pimati. Pse a nuk do më abortu? Apo pse a nuk do më praktikis në rrug? A nuk do më gjithë në kontener edhe ajo është nën. Po ti të gjitha veçme nën. Po çështës është el-Rahman, do kësht më nën. Andaj në të namazit që ka der Allahu Jellalu wel-Aleemishir, duhet njej më vetë. Dhe kjo është reflektimi i të vërtetë i këtij amiti Allahu Xhelalu Velalu. Dashuria e nënës tonë dhajtëse, dashuria jo vetëm e fëmijës tënd. Gjitha këtu ti përmes kësaj e ndin tash marshiron e Allahu Xhelalu Velalu. Emri i tyre Rahman çdo moment e ndin atë, nuk ndahet prej teje kurr. Nuk largohet prej teje kurr. Gjithashtu prej Gjur me të këti emlija rrahman është E tse këm na të dytën, mi për këto është diqka ma e detajzu me që do të apërmendim, aja është Shikaj e fin që ne e ka zbrit E të tëra është rrahmet së përha në allë A nuk është rrahmet Të uhidi se ne e ka së përgu Nuk ne ka lëmë mënu Ne ka së qëru qëshurë masë mirë në me kuftu, mshirë Pas kohët e namazë që këna obligim me i falë A nuk kënë rrahmet Wallahi rahmet është kjo se në esenës kanë qenë sa kanë qenë 50 e me qka e ka këthi pëse e ka pëse do tëtë së kurse thënë grupacionet e, e, e devjumët pa edukume Allah në Gjellë Gjellë se ka mundësit të ndërët manja për këtë arshyje jo vë Allah Allah në e ka bo pas me i falë me mshirën e ti ndërsa të këshpëblimi jenë 50 nëse fjallët ti nuk ndryshan nuk ndryshan për e ka zbut apë sa gjëra kanë qenë popët e mërshë më garkuar me to, ne me Allah gjëlleuar në kaletsuar. Të këtë bëni Israelit, në qëfë se karanë dëtësyrën të eshë, s'ka me e pasrua përë. Nuk ka me e pasrua. Dëtësina në të eshë nuk pasrua të këtë bëni Israelit. Dohet me e prej atë pjesë, me harnu me të qëka të jetër. Apo neve në kam unësu me e pasrua përë. Sa në garketë kam pasë, ata kam pasë në dalume ditën e shtun apo tfitojnë ne vallahu ka leju aftë ne kaliu plocën e luftës na kaliu kat na kalecuat të shumta të gjitha këtu ne kem pse është ndrruën me anjë është pas është më mirë jo vallahu aftë po për shkak si se sikur të ka thonë pegamsum na hanu ummatun marhuma na na ummatim shrum për shkak se neve na ka preq më shumë te amelallahu te ar rrhaman arrahim aftë ande allah na ka leju këtu xheriat neve kush na ka bëut let Në ka buqlet lidhën zbatimin praktikën e kuptimit, do të thonë shpërblim na ka buqë më pagu më shumë se këtë tjetër, do të thonë. Kësi po sot e shkofit është. Si pasojë e Rahman, ta kam ushtruar me një dua apo me një do, në rreth nuk e pëlqen ta kam ushtruar Allahu xhelleu ala të forcosur dirn atmos, saqë vallahi këto ushtrit e botës me çim prante nuk mund të forcosur çka e kapton. Kur në çopse të vërsulën sheja ti me sulmua, atë çela ushtrit mbronat. Cëndoshin mbrojt. A ka ushtri që mund të më mbrojtë ushtri që ka mundësi më të mbrojtë nga sulmet e shejatinve? Nuk ka mundësi. Kur Resulllau ka thonë: "Rahmet beyti, thuaj auzu bikelimati Llahi tammati min sharri ma khalaq", adat ruaje nafta. Këndajaul Kursin para se më rreme flajt, ta dërgoj një ruje pa para, trunqet me lajke te kryt trunapo. A ka thonë ç'to? Kështu po shkoj të shkovitasht. Kë rahmet. S'a të dërgja para se rahmet Mshirë Allah Gjellë Gjellë Alihotëm. E të shumëta, në kam shurru këtë aspekt, në të aspekt, që shambull e këtojen, pa dushim, të pa fund, në raport me këtë pikë. Dhe gjithashtot, ajenëtën shfaqet, mshirë Allah Gjellë Alihotëm, që na e prejtojmë këtë amën al-Rahman, është në sproa dhe fatkesi që në vina pëtanë. Wallahi, në gjithë dhe sproa që të vjenë, nuk është e mund shme që të vije përkaluar ka emnet të ti e rrahmanat. Spru... Dh, begatit e pa po më vijin për mes emnet të ti e rrahman. Edhe sprova të vijin për mes emnet të ti e rrahman. E ke pa po gjithën sprov që vije. Vije me lehësimin e vetë. Për shambull, një njëri të ashtë të paramendan një sprov të saktuar. Apo, e ndë pa e godit të gjithë, vishme kër të paramendan se komësime godit ligët e shesë sa është i dopt në balavacimete e qëfar të mërën kur realisht e e vjen dhe së kur të vjenë e shesë nuk është reagimi nuk është gjendja ti si kur që e ka përmenur në ryshe e pësë në ryshe për shka këse ka arë për mes amet ti e rrahman kjo e pare dhe gjithashtu kur Allah gjerë le ora që në sprova si kur që e dim a dënë me i denu me te a dënë me i mshiru Allah dënë me i mshiru dënë me i shp Por çu se të arrefuzojnë këtë mënyrë të komunikimit i dënon. Por esenca e spru është Allahu thotë: "Wama an-nuru silu bil ayati illa takhwifah." Gjithë argumenti do shënj, gjithë dënimin që ne e dërgojmë është për këtë, që njerëzit të na ikin frikën më tepër. Ma jitu zonë të të tfitojnë, të largojnë nga aramat, a është kjo mëshira dënim? e dënimit? Kjo mëshirë në esencë. Por çu se refuzojnë këtë mënyrë të komunikimit nuk përvetojnë nga këpëshir, atëra kjo shndërrohet në dënim ata. Mi pa në këpëshir, vallaj, veç këtë hadith më para më nduau ata. Qi ka thon pejgamberi alayhi salatu wa salam, se ndodh që robët të ketë një pozitë kallaxhe ka leula. Shikoj vëllai i nderuar, hala pa kriju, hala pa të prunë dynia, hala pa dnyoft kurkosh, hala pa konti kurkun hiç. Ka un çikë robia mi kom çavçit vendjenat me këna ata. Ta ka dha hisën xhenet, hala pa të pruktu. Kurior këtu të si të punu, nuk je, nuk, nuk je të, të, të të të rëku produktiv, sa duhet në raport me ato që kërkohet për teje. E tash, jemi me s'dy situatë ato. Apo, ja duhet me të anullu venin, me ja adhëndi kuj tjetër, ja duhet ty me të shtuimet e qka për para, një në duhet me bo. Allah Gjellona Kurbjef una për shpërblimin, dhe të të e favorizën shpërblimin para dënimit, nëse ka thonë, o wa rahmeti, o si atë kulleshej. Mshirë e ime ka përfishtë dë gjë, dhe sikur që, ka në hadith, pega mëri sëllallahu al-sallam, se Allahu gjëllë u ala, e ka shkruar një shkrim të këarësh e ti, se mshirë e ti, te i kalon hithrim në ti. E mshirë e ti është shpërblimi ti jetën. Në e sërët binë konflikt mshirë dhe hithnimi, Allahu e favorizën mshirën. Edhe në këtë rastë, Me të arrujt venin është mshirë, a po? Ndërsa me të arrujt venin është dënim. E cila vjen shprejhe? Vjen shprejhe mshira. Tarun ven në logele leoala. Mirë po, të është të duesh me bote qëka, ti si e të bo? Atere përshka këtë mshires që përmesoj të arrujt venin, të qënë një sprovë me të një mu marrë të venin. Nuk o mshirë kjo? Mshirë është. Na shumë prej kësa nuk e kuptojmë kët Një përsa dhëtë në bëdhët kja qartë, një më lëkja me kërshëm se, që i ka së përpundet uja, të i të dyrë që të dykon në është. Apo? E të një me sprova e i himre anafën. Nga se Allah u gjëllewala <coughs> e shtynë. Pra ndaj ulemat kanë thonë, se roli i sproave, njët në besimtarit është, dhe me thonë, me, me dy roli i ka. Ka thonë, vëdhifët të dëfër, o vëdh A ulemat kanë dhenë, sprova që i vje mësëptarit, apo, e ka rolin e shtytjes, shtyrjes dhe ngritjes. Andaj, ti do të të këto është një venit saktumë, që posa të vinë këtë venë, ngritësh, ngritësh, po ti e duke qëndru këto, dhe nuk je duke u shtyj me i këto kur ngritësh, se ti si të po punë që me esë në dretim të ngritjes. A të rvijë sëprua nga, nga mbra, pa po, të shtynë, të fëtë proces në ngritës, andaj të shtynë dhe ngritështë. E kjo, a të ka bërës këtë punë? Jo, vëllahi, heqë, të ka të zua argumentit, të ka të regu pekamberin, apë danë, i në përësri Allah Gjellewala e Rahmanë, të shtynë dhe ngritë. Sprovat, edhe ato vinë gjithë sese, afton, shumis në raseve vinë, dhe të sabër të thash, me sabërt mjaftu shumë, me gjithë tha elemente duar që duhet ty me kalu për e junë. Andaj edhe në këtë rast e kemi të qartë gjurmë të Allah, gjurmë e Emrit të Allah xhallahu al-rahman. Absolutë ngjëra nuk na pëlqen. Mir pas Allah xhallahu ala ka thon publikim lufta. pse ka pa luftën? Po, po, po, po ka dhimbje ti, ka xhak apo rahmat për juve. Po. Rahmat për juve. Nëse ndodh ju ta urrën një gjë ajat është mëmësiu. A, a, a, a, a, a, a, aja të është me një mjë për juve. Dhe ndodhë që ju të e dojnë një gjë, aja të është me dhefër për juve. Luftën e bedrit, kur kanë dalë muslimant, apo, kanë qenë para dy opcione e oten. E para, kanë dojnë irë, kanë dojnë të marim pasurin e korejshve, të fitojnë pasurin, apo, dhe kanë qenë mundësi a dujtë që të bëllavachon të hinë luftë, s'habët që kanë dalë, me dëshmin e Koranit, që kanë dalë, kanë pasë rritë të fjetë ploqka. Se ju ka garantu përgëmërën se njënën këni me marë, kanë pasë qëfë, o të vëddu në në gajre dhati shauketi të kunu lëkum. Këni pasë rritë që jaj e pa gjemba, shauke o është gjemba, gajre dhati shauke, ajë që zdham, ajë që së therë, të kunu lëkum, që e me këmë për ju, a po, nësë Allah o dënë tjetërën, Allah e ka dhash tjetërë e vërtet është sik japët dhe më rënëu batilin afon ç'të Allahu e di e kjo duhet kërere përmes dhimbjes afon duhet me dhimb pak për më hip haku ç'të e dërgon Allahu jale varë s'e kanë pasur si mirë po pastaj pas bedrit afon shikume te bedri kamet te njëmul qiyamë edhe ata që kanë marrë pjesë në bedër ka thon pejgamberi Allahu xhel xelaliu ka thon i'amalu ma she'atum ç'ka dëni tash bën ai kenë don un prim ibn badr yu kallim ka pak gjem bakapas tash çka doni bënini të falë naf. pandade në, në kodër tësaj ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hatib ibn balta radiallahu ta'ala anhu edhe pse në esencë ka qenë një nga shtilet e mëdha të rënda që kanë dorë mesarimet e vitat që ulemat kanë bërë. andaj ta çansprovën e apseti nuk nuk e, e don. mir po i ngjan sikur te kur e detyron fëmiun të tapin një ilaç FCA ik edhe nga ana e jashtme, dikush më të, të fotografuo, po, fotografu do ke vrapu, do ke kop, më ia dhon me zë ngoj apo me fotografu ti kuspi orse çu sdokëste. Njeri më i dhënë shumë but aftë. Mirpon kët dhun është kulmi kul i mëshirës, dhe kulmi i mëshirës aftë. Që soti nganjere të kaplohesh Gasprouat nga telazët, por këtu është kulmi i mëshirës, si Allah do të mëshiruo, ngase kishte më qenë në vend kësaj sprovë begatia do devjohej. Vend kësaj sprovë më orë mira ti e xhelsuu do nafton e alla nuk don do da me truet anda te transprovan nga sort alrahman ana nje dos prov cena vie do na mba ne rrugun allah xhelleu ala na shty dhe na ngrit esh pjes e ndikimit per desma ande keqso se i perkat ndikimit te kti emri por tash nese duhet te jemi perball te emri mbetet qe te flasim ne pjesene e dyt e lall allah xhelleu ala qe te mamshiran me emrin te yerrahman e dhe errahim Ne falemënderojmë katën tonë dhe më kaq i dhëu fund kësaj pjese O sallallahu alejhi Muhammedu wala alihi sahbihi sallam es-selamu alaykum